Възпитание Пеянито въздейства на хората в три важни посоки – да оздравеят, да забогатеят и да започнат да мислят. Човек може да чете за музиката, може да се занимава с философия на музиката, но ако не знае да пее, той нищо не разбира от музика. Днес има философи и учени колкото искаш, но светът се нуждае главно от хора – които прилагат и изпълняват. Има само един начин за изправяне на света – прилагане на музиката. Музиката е в сила да разпръсва тагите и скърбите в човешкия живот. Тя внася едно радостно чувство във възходяща посока – чувство на творчество. Чрез музиката всички способности на човека взимат правилно направление – Онова, което е заложено в човека, може чрез музиката да се развие, за да се създаде нов образ. Значи, чрез музиката човек може да създаде в себе си един здрав характер. В музиката има сили, с които можеш да надделееш всички препятствия, които съществуват. Ако ние при сегашните условия сме музикални... Бихме надделели хиляди препятствия и мъчнотии, които сега ни се случват. Сега той е човешко. Ще кажете, за това вече се изисква опит. Опит може да се направи. Изисква се известно условие. При възпитанието на децата може да се направи един опит с музиката. Музиката си има свои методи, свои формули. Съвременните хора трябва да употребяват музиката в живота си като средство за възпитание. Тя е един основен метод в новото възпитание, един от най-хубавите методи. Музиката трябва да се вземе като възпитателен метод. В природата тя съществува като възпитателно средство за човека. Страданията са все миниорни методи. Страданията са музикални парчета. Като започнеш да страдаш, това е музикално парче. Професорът е много взискателен. Казва: Повтори, повтори, не вземаш вярно. Коригирай, коригирай. Не те оставя, не ти дава нов урок. Пратите наново да учиш и ти стане неприятен животът. Заради стане приятен, научи се да пееш. Казваш: Аз не съм роден да пея. Ами за какво си роден? че като ядеш, това е музика. Имаш арфа с 32 струни. Ти пееш. Таман се разгневиш някому, като се разгневиш, удреш тъпана. Вие не можете да видите в малките работи красотата, която съществува в природата. Гледате на външната страна, която не е съществена. Гледате на хубавите дрехи, кой как е облечен, Обущата му, шапката му. Те са второстепенни работи. При възпитанието на хората за в бъдеще, музиката трябва да влезе като един от мощните начини за въздействие. Това е истинският метод за възпитание. Човек, който не пее сам вътре в себе си, не да кряска да го слушат хората, но да пее на себе си, той не може да се възпита. Не може да мисли правилно, не може да чувства правилно, не може да постъпва правилно. На всяка една работа ще и пееш в себе си. Ти казваш да мисля. Ти не можеш да мислиш за даден предмет, докато не го обичаш. Всички уния учени хора, те обичат тия предмети и тогава учат. Онзи, който се занимава с астрономия, обича я, затова се занимава с нея. Онзи, който се занимава с геология, той обича геологията, обича земята, интересува се как се е образувала. Зоологът, който се занимава с тази наука, обича животните, проучва ги. Всеки човек учи това, което обича. Искат да възпитават съвременното поколение. Съвременното поколение без музика не може да се възпита. Това да го знаете. Всичко може да направите, да положите всички усилия и пари и книги да пишете. Но възпитание, култура да създадете, не можете без музика. И виждам, че от няколко хиляди години всички усилия на човечеството все са допринесли нещо. Цялата съвременна музика Европейската музика е поставена на математически отношения. Онези, които работят с разни композиции, те математически работят. Нотите не са произволно поставени. Всеки музикант трябва да бъде математик. Той, ако не е математик, никакъв музикант не може да стане. После трябва да бъде поет. За да бъде поет, трябва да дава простор на музиката. Музикантът трябва да бъде поет, трябва да бъде математик после трябва да знае философията на музиката, да знае защо така е поставена. От това всички трябва да се интересувате. Вие може да кажете, защо ни трябва музика? Ако вие не се занимавате с музика, ще си останете такива, каквито сте сега. Никакъв прогрес не може да стане у вас, нищо повече. Без музика абсолютно никакъв прогрес в света не може да има. Първото нещо. Ще вземеш чист тон. Музиката е вътрешно състояние, разбирателство с онзи, който направлява света. Любов към Бога и справедливост към ближния си. Това е основният тон. Един ден музиката ще влезе като един от най-хубавите методи на самовъзпитание. Всеки тон, силен или тих, висок или нисък, мек или груп, Оказва различно влияние върху човека и произвежда различни промени в него. Спеенето на отделните тонове човек може да се самовъзпитава. Много важно е обаче тонът да е чист. За смягчаване, за облагородяване на характера трябва да се изговарят специални звуци, специални думи. Всеки звук, всяка дума действа по различен начин върху човешкия характер. Ако човек иска да се възпитава с музика, той трябва да употребява ниските тонове за подкрепа, за засилване на характера си. Те дават стабилност на душата. А високите тонове дават интензивност, движение. Който иска да мисли бързо, нека да пее високите тонове. А който иска да придобие стабилност на характера си, да издържа на страданията, Нека пее ниските тонове. В обикновената музика няма нищо реално, но при истинската музика можеш да моделираш лицето, устата, носа, ръцете си. Това е наука. Музиката трябва да поправи линиите на твоята ръка, погледа ти и прочие. Новата музика ще бъде един подтик за придобиване на външна красота, за развиване на човешкия ум, сърце, душа, за създаване на нов характер. Онези хора, които са музикални, ударени, имат музикални дарби, са всякога по-търпеливи от онези, които не са музикални. Кой човек е търпелив? Търпеливият човек е всякога музикален. Чрез пеенето се развиват такива способности, каквито по друг начин не могат да се развият. Музиката развива търпението. Немузикалните хора са нетърпеливи, припряни. Те искат бързо да постигнат всичко. Щом бързаш много, не си музикален. Животът е най-хубавата музика, но човешкият живот не е толкова приятен, понеже тонът не е взет добре. Има нещо не немузикално в него. Като прибавите онази музикалност, която му липсва, той ще стане приятен. Както пеете сега, не е лошо. Ще пеете, за да се самовъзпитавате и да развивате известни способности. Музиката като възпитателно средство не трябва да се отделя от живота. Нейните трептения влизат в живота. Чувствата, мислите, поведението ни трябва да бъдат музика. Всеки един от нас трябва да пее, ако не е гласно, поне на ум. И да нямаш хубав глас, пей! Човек, който не може да владее своя ларинкс, не може да създаде характер в себе си. Трябва да се научите и да говорите музикално. Станете ли музикални, почвате и да мислите правилно. Ако се разсърдите, представете си, че свирите на пиано и размърдайте пръсти. Така ще се успокоите. В бъдеще музиката ще бъде възпитателно средство за да уравновеси човешкият дух. Много лоши навици у нас бихме победили, ако знаехме как да вземаме основния тон. Щом се колебаеш, тонът не е верен. Щом вземаш един тон правилно, обертоновете се раждат, става едно съединение, обединение между ума и чувствата. Ако имаш противоречие в ума, ако в сърцето си имаш някакво противоречие, щом запееш, всички противоречия изчезват. Вече ти влизаш в един нов свят. Когато се роди Христос, дойдоха ангели да пеят и през целия му живот пяха. Ако не му пяха, тази работа не можеше да свърши. Той имаше големи противоречия, които музикално трябваше да победи. Как мислите, че се побеждава злото? Злото без музика не може да се победи. Всяка немузикална идея, всяка немузикална дума носи отрова в себе си. Най-лошите отрови се зараждат без музика. Питам, ако гледате бащата да налага сина, какво ще кажете? Най-първо ще направите забележка, че много силно го е ударил. Защо? Кой такт ще му даде? Бащата бие музикално. Виждали ли сте как бащата бие? Музикално удря той. Казва, да вървиш напред. Започва да налага по задницата музикално. Ако бащата обича сина и го нашари музикално, синът веднага ще се коригира. След като бащата го удари музикално 3-4 пъти, веднага ще стане една корекция вътре в неговия ум. Човек, който не пее в себе си, не може да се възпитава, не може да чувства правилно. За да приложи музиката като метод за самовъзпитание, човек трябва да пее за себе си поне по половин час на ден. Музиката ще събуди неговите способности, чрез нея той ще стане по-нежен, по-мек и ще се примири с всички хора. Музиката има мощно възпитателно въздействие върху човек. Не може да свърши работата си както трябва, ако не е музикален, ако не пее и свири. Музиката има практическо приложение. За да има такт, благоразумие, умение да се постави, човек, това зависи от неговата музикалност. Добрият човек е музикален, художникът също е музикален. В благородната постъпка има музика. Да направиш всяко нещо на времето, да знаеш как да се отнасяш с хората, за това пак се изисква музикалност. И на небето, ако не си музикален, не можеш да пипнеш дръжката на вратата, която води към Царството Божие. За да бъдеш музикален, трябва да имаш известни качества. Който има тези качества, получава диплом. Ако искаш да се справиш с мъчнотиите на живота, ти трябва да бъдеш музикален, да знаеш да пееш и свириш. Има един пример за една жена, която пеела. Учила музика. Един, който не можел да търпи, и казва, какво си креснала да пееш? Пея, за да стана богата. То с пеене не се става богат. Ти с пеене нищо не можеш да направиш. Един ден, тя, като пеела, той вдига един лош кошер и го оставя при нея. Казва, я да ида да и тръщ на един лош кошер, да я нажилят пчелите, че да видим, ще пее ли хвърлил кошера и избягал. Но тя като пеела, всичките пчели се превърнали на златни монети. Цял куп. Вече не са хъпливи мухи. Казват, господарки, заповядай. Каквото заповядаш, ние ще изпълним. Казвам, музиката може да направи хъпливите мухи на злато. Всичките лоши мисли и желания са хъпливи мухи, но те не са лошо нещо. Те са лоши, понеже не знаеш да пееш. Щом пееш, казват, на ваше разположение сме. Докато в една къща има пеене, работата върви. Престане ли пеенето? Опасна е работата. Една сестра, ако знае да пее, тя може да живее много добре с мъжа си. Като го види, че и да тя да запее, колко ми е приятно, че моят възлюбен иде вече. Толкова ме приятно, че моят възлюбен вече иде, иде. Колко ми е приятно, като го виждам, че иде така весел и бодър. Ако той влезе и тя му се скара, тогава тя пее Ти защо не донесеш това и това? Тези деца гладуват. Когато мъжът на някоя жена е неразположен, тя не трябва да се разправя с него, но като го види, че си идва неразположен, а знае да свири на пияно, нека седне пред пияното и да вземе няколко акорда, няколко музикални тона. Щом чуе тези тонове, той веднага ще измени настроението си. Ръчи ли да му дава съвети или да го морализира, той още повече ще се раздразни. Казвам, днес всички говорят за бъдещото възпитание на децата. Ако бях учител, ще я да карам учениците си по три пъти на ден да пеят. Като пеят, те ще бъдат здрави. Като вляза в един дом, няма да проповядвам никакъв морал. Но ще накарам и мъжа, и жената, и децата да пеят по три пъти на ден. Ако вляза в едно съдилище, ще накарам и съдиите и адвокатите да пеят по три пъти на ден. Ама ние не вярваме. Не е въпрос за вярата. Приложете пеенето и ще видите неговите резултати. Не така да пеете, че от единия до другия край да ви чуят. Не е важно всички да ви чуват като пеете, но в тихото пеене и в небето ще ви чуват, а като кряскате и на един километр няма да ви чуват. Тихото пеене, но от любов се чува и на онзи свят. При тихото пеене мисълта е силна. Не мислете, че човек трябва силно да пее, важно е като пее да мисли. Практически възпитателното влияние на музиката, онова, което тя може да произведе в човека, то е важно. Музиката може да се приложи и при възпитанието на децата. Тя ще внесе в тях ред и порядък. Даже най-упоритите, най-своенравните деца може да се възпитават с музиката. За това трябва да се развива тяхното музикално чувство, защото ако то не е развито, никаква идея не може да се всъди от тях. Пейте упражнения с букви, те са добри за неразположени хора. За в бъдеще, ако искате да възпитавате малките деца правилно, можете да ги възпитавате прекрасно с музика. Чрез музиката могат да се премахнат всички лични, семейни и обществени противоречия. Щом в дома на някое семейство възникне известно противоречие, мъжът трябва да пее с гласния звук. И, жената, с гласния звук А, а детето с звука У. Запеят ли и тримата в един глас, всякакво противоречие от този дом ще изчезне. Чрез звука И, мъжът ще поддържа нормалното състояние на ума си. Через звука А, жената ще поддържа нормалното състояние на дихателната система или на сърцето си. А чрез звука У, Детето ще поддържа нормалното състояние на своята воля. Детето представлява волевия принцип в света. Нещо се разсърдиш. Изпей си на ум гамата. Преди да направиш скандал, изпей гамата или кликни един път. После стани, после пак кликни. Някой иска да направи нещо лошо. Свири му и той ще се откаже. Събуди божественото в човека и той ще се подчини на неговия глас. Някой път не можете да се примирите със своя ближен. Като запеете една песен, у вас ще се появи готовност да се примирите. Това е силата на музиката. Изобщо, музиката, пеенето имат за цел облагородяването и възпитанието на човека. Като пее някой талантлив певец, всеки, който го слуша, се свързва с него, а с това заедно и със ред още същества, свързани с певеца. Всеки талантлив певец или музикант е колективен израз на много души, които се проявяват чрез него с цел да възпитават хората. Вибрациите на тези разумни възвишени същества се носят далече в пространството, чрез гласа на даден певец, и с това оказват благотворно влияние върху човешкия характер. Музиката е признак на висока култура. Който пее, той не се занимава с древни работи. Чрез пеенето човек ще влезе в онзи виш божествен път и като слезе пак ще го носи със себе си. Възпитателното влияние на музиката да седи в това, да пее човек за себе си. Най-първо той трябва да пее и свири за това, което има в себе си. Като дойде в по-горен стадий, той ще пее вече и за другите и те ще го слушат. Като пее, той ще изяви милосърдието си и ще познае нуждите им. И както дрехарят круи хубави дрехи, така и той ще допринесе нещо хубаво със своето пеене. В новото възпитание музиката ще е основен метод. Ние влизаме в областта на живата музика. Пейте, ядането ви трябва да бъде музикално, мисълта ви и говорът ви трябва да бъдат музикални. Музиката ще влезе в живота като един от първите хигиенични принципи. Хубаво да пеете, хубаво да говорите, хубаво да се движите е здравословно. Музиката образува най-добрата връзка между ума, сърцето и волята. Някой иска да знае какъв е езикът на природата. Музика.